«А яка величина? Того спасибі! Можна поцікавитися?» – пожартував Віктор. Радий, що не довелося задавати питання про розмір компенсації за повідомлення самому. «Ну, наступного разу матимеш знижку. А якщо там особливо в великих розмірах, то й… Ну, ти розумієш». Віктор поклав слухавку. Тепер йому трохи попустило. «Вдалося. Якщо ці чорні везуть багато цієї гідоти, то наступного разу з Петром Михайловичем розплачуватися не доведеться. А це суттєва економія. І от тоді отих тугих пачечок у нього в сейфі одразу побільшає. Ні, сьогодні йому справді пощастило. І ще щось було в барі у Гамлета. Щось особливе. Щось таке, що вкололо душу. Пригадав. Білявка. ота незвичайна жінка, з якою доля звела на трасі. О, він показав себе перед нею справжнісіньким суперменом, як у кращі свої часи. Віктор зітхнув, розправив плечі, провів долонями по опуклих з рельєфними м'язами грудях. Яка жінка? Навіть миттєвого у кілька хвилин знайомства було досить, щоб утямити. Перед ним людина особлива, смілива, горда і водночас по-жіночому вразлива. Як вона тоді глянула на нього? Мов на рятівника, наче він витягнув її узимку з ополонки. А так і так? Так і було. І ополонка була справжньою. Не кожен мужик з такої випірне. І захлинутися можна. Могла також по-справжньому. Не таких орлівці дорожні бандити ловили. А потім у кущах хтось знайшов би холодне тіло вродливої жінки з білявим волоссям. Тільки чому вона так раптово утекла з місця пригоди? Навіть не подякувала по-людськи. Чи злякалася, що дякувати доведеться по-жіночому? Ну, він Віктор не такий. Він справжній лицар. Благородний. Не за «спасибі» кинувся викручувати руки отим амбалам, а за покликом серця. Це ж у нього в крові допомагати слабшому. Зовсім недавно погони зняв. Є така професія – захищати батьківщину. Віктор аж сам розчулився від таких думок. Відчув себе героєм. Уявив, як ця білявка усім подругам по телефону розповідає про пригоду на дорозі. І тут з'являється він. Високий, красивий, Сильний і однією лівою кладе опохних гідників мордою на асфальт. Як мені його знайти? Як віддячити? Я готова для нього на все. А Білявка зараз і справді розповідала про пригоду на дорозі. Але не по телефону і не по друзі. Дорога перша. Валюшка! Степане, та це ж Валюшка! Ходи сюди, мала, давно тебе не бачив. Дай щічку. «Це ж Степана онука моєї вчительки, Варвари Федорівни, виросла у нашому селі. Не треба назнайомити дядьку Марку, ми трохи знайомі. Доброго вечора, Степане Корнійовичу, подала по чоловічому руку Журавському Валентина. «Пригадався ранок того грудневого дня, кілька років тому, який, мабуть, став переломним у її житті. З того дня в її житті змінилося багато. Не просто багато, все». Відпровадивши бабусю, яка все поривалася шукати правди і управи на зятя, десь поміж людьми владними, Валя поглянула на себе у дзеркало. Ні, сьогодні вона знову не зможе піти на роботу. З таким обличчям, як не замальовуй, як не ховай під шаром тонального крему, як не запудрюй, в синці вони все одно лізуть у очі. Як вийти на люди? І тут озвався телефон. Валентино, що з тобою? Знову? Лікар Ігор Павлович був у курсі її домашніх справ. Не раз бачив її розбите до крові обличчя. Співчував, пропонував допомогу, аж до фізичної включно. Та Валя щоразу відмовлялася. Що ви, Ігору Павловичу? Він же актор. Як він вийде на сцену, якщо ні-ні? Це було востаннє. Він присягався, що більше не питиме, що більше не зачепить мене. Плакав, руки цілував. Ну-ну, зітхав лікар і терпляче чекав наступного разу. І чекати доводилося недовго, бо паузи між нападами хвороби Остаса все скорочувалися. Сьогодні Ігор Павлович був налаштований рішуче Валю, мусиш вийти на роботу. Щоб там не трапилося, через півгодини, щоб була у кабінеті. Чуєш? Ігор пав, нічого не хочу чути! Скільки можна? і вже м'якшим тоном. Валюшу, вибач, треба. Юрко сьогодні не вийде, а мені потрібен хороший масажист. Прийде поважний чоловік. Зрозуміла? Валентина зітхнула і почала збиратися. Чоловік справді виявився поважним. І скрутив чоловіка такий поважний радикуліт, що без масажу, без її вправних пальчиків, чоловікові було б непереливки. переливки. Як добре, що вона не стоматолог. Як добре, що пацієнт приходить, роздягається, лягає до лілиць і відчуває тільки її руки, не вдивляючись в обличчя.